That's not why you here! I'm also just a girl standing in front of a boy asking for love. Precious. Yes. I have a dream. Give up! Give up! Let's not believe I This is, excuse me, a damn fine cup of coffee. I will! Varmt välkomna till Det borde du veta, frågesporten här på PTFM med allmänbildning i centrum. Jag heter Johan Ågren och med mig i studion så har jag Clara Karlsson som domare. Hallå, hallå. Hur är läget? Det är bra, tack. Hur är det med dig, Johan? Jo, det är skönt. Jag är lite stressad, men det är så nu i tentatider. Vi har två tävlingar med oss i studion. Vi har Viktor, hallå, och Maria. Hej. Hur mår ni? Ja, bra. Ja, det var bra. Är ni nervösa? Ja, Lite. det blev jag. Blev nu. Ja, jag är väldigt dålig på att komma ihåg namn och sånt. Ja, det, det är ju det som händer. Vad, vad är det som väntar idag? Det väntar bland annat vem det är nyhetsquiz och kategorier två stycken. Det är spännande. Ja, vilka kategorier är det? Det är historia och i köket. Och det kommer vi höra alldeles, alldeles snart. andra poeter med förbli en vinnare här på PTFM FM studentradio 92,8 det var veckans singel som vi precis hörde. Vad väntar oss här näst Klara? Det är vem där som är det första månet som vi kallar vem där och det går helt enkelt ut på att vi har klippt ihop flera ljudklipp som med viss logik gestalter en känd person. Den tävlande som kan rätta svaret först sig sitt namn i mikrofonen och skriver sedan ner svaret på sin lapp. Istället för att säga svaret rakt ut Så att ni som lyssnar kan lista ut det på egen hand Svarar man inom 20 sekunder Får man 3 poäng Svarar du inom 40 sekunder Får du 2 poäng Och efter 40 sekunder Så får man en, po en poäng för ett svar Så ska jag säga Yes Och då gör jag så helt enkelt Att jag frågar Vem där? record something It's 398 but Okay uh, Who do you sound like I don't sound like nobody ma man Maria right Then get ready for the experience of a lifetime with a visit to the home of rock royalty I was Walking in I'm Walking with my feet feet off a beat on a cold and gray Chicago morning. Och Maria, du var först här. Vad svarade du? Ja, jag är lite tvekande nu, men jag står Michael Jackson. Michael Jackson är tyvärr fel. fel. Viktor, vad svarade du? Elvis. Elvis Presley är rätt Det är rätt Så en poäng till Victor efter den här första omgången Det som jag hörde var ju först vikingarna med Blue Hawaii Och det är en av filmerna som Elvis är med i. Sen så hade vi Run DMC Med King of Rock Där de nämner Michael Jackson där I början Johio med Heartbreak Hotel Och Heartbreak Hotel är en av Elvis största hits Mark Co Cohen uh, med Walking in Memphis, och det är ju låten som handlar om Elvis då, helt enkelt. Det är en guidad visning av Graceland sen, där Elvis bodde. Uh, Cher sjunger Walking in Memphis, Dolly Parton sjunger In the Ghetto, och Elvis has left the building från NBC News. Och sen var det Suspicious Minds med Elvis också. Yes. I slutet. Det stämmer helt rätt. Vad, vad väntar oss här härnäst? Det är nyhetsquiz. Så ser jag vart har jag lappen? Den är här Nu är det dags för att kontrollera om våra tävlande hängde med i nyheterna från veckan som gått Under en minut kommer Pet, eller kommer då Johan Att läsa upp nyheter och det tävlande ska avgöra om det är sant eller falskt Och vi börjar då med Victor mm. Är vi redo? Ja, då kör vi Den 21 oktober så var det första gången som Wyoming firade Columbus Day Det har tidigare firat Native America Day Falskt. Det är rätt Passagerare på Lissabons flygplans Portella fick titta på porrfilm medan de väntade på sitt bagage efter sin flygning Sant Det är rätt Zimbabwe's president Robert Mugabe har eh, tilldelats Nobels fredspris falskt. i Kina Det är sant En nyaseländsk rugbyspelare har skalperat en del av en kvinnas huvud under en utekväll och försvarat sig genom att säga att dra någon i håret är mitt sätt att flytta. Sant Det är falskt Medelpad är först i landet med att inkludera tandvården i den allmänna sjukvården. Falskt. Det är rätt. Vetenskapsmän i Utah har börjat slå på saker med kadaverhänder, med händerna av kadaver för att se hur nävar, våra, våra nävar har utformats. Falskt. Det är sant. Den italienska marmorstasyn David, gjord av Michel Michelangelo, har skadats i veckan på grund av så kallat surt regn. Falskt. Det är rätt. Yes. Och då så går vi över till dig Maria Är du redo? Ja <laughs> Då kör vi igång Fotbollsspelaren Bastian Schweinsteiger Kommer att stämma ett kinesiskt bolag För att ha gjort en nazilekt sak som efterliknat honom Falskt Det är sant En jäger sköt två älgar Innan upptäckte att de skedde in på en norska Polar Park Zoo i Tromsö Sant det är sant. Motion Picture Association of America har bestämt att det kommer komma en stämpel som tydliggör om ett arbete är baserat på en sann historia. Sant. Det är falskt. Svenska, Svenska damlandslaget kommer möta fotbollslaget Geis P16 lagen i en träningsmatch. Detta inför en mot Danmark på sant. tisdag. Det är sant. Forskare har upptäckt att eh, om en person innehåller ett IQ under 100 så är den personen lättare att få endorfiner och bli på så, på, på så sätt lyckligare. Sant, det är falskt. Den före detta guvernören i Arkansas, Mark Huckabee, har bestämt sig för att hoppa av som en av republikanernas presidentkandidater. Sant, det är falskt. Den ungerska tv-reporten som syns fälla flyktingar på sociala medier har bestämt sig för att stämma både Facebook och flyktingen hon fällde. Sant, det är rätt. Det är helt rätt. Då är ställningen klar. Då får vi se. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 3 till Viktor. Ja. 1, 2, 3 till Mamont. Hittar vi vän med Smith and Tell här på PTFM Studentalen. Ni lyssnar på Det borde du veta med mig, Johan Ågren. Och Clara Karlsson. Och tävlande i studion så har vi Viktor och Maria. Feligt. Eh, vad väntar vi nästa Nu kommer det bli kategorier, och de två lottade kategorierna är historia och i köket. Under kategorierna gäller det i alla fall att säga sitt namn så fort som man kan svaret. Och Då börjar vi med en ljudfråga på historia. Mitt valspråk för Sverige i tiden. I klippet så hör vi alltså Karl den 16 Gustav säga sitt valspråk. Hans företrädare Gustav den 6 Adolf hade ett annat valspråk. Vad då? <laughs> Där tog tiden slut. Rätt svar är plikten framför allt. Men vi kör igång 2002 infördes Euron som gemensam valuta i flera EU-länder Vad hette valutan i Italien innan Euron? Viktor ja. Lira Det är rätt Vem var statsminister i Sverige under andra världskriget? Rätta svaret är Per Albin Hansson Från vilken ett eller hus kom Englands Englandskund Henrik den åttonde ifrån? Viktor Tudor Det är rätt i vilken stad dog prinsessan Diana i en biololycka 1997? Maria. London. Fel. Viktor uh, kan? Det rätta svaret är Paris. Gustav Vasa var kung över Sverige i 37 år under 1500-talet. Men vem var hans efterträdare? Maria. Johan. Det är fel. Uh, Erik den fjortande. Det är rätt. Hur många år var John F. Kennedy president i USA? Viktor, 3. Det är, ja, det är ju mellan 61 och 63, så vi tar väl rätt på det här kanske. Uh, ja, vi får väl säga det. <laughs> ja. Vad hette hans fru? Viktor, uh, Jacqueline Kennedy. Det är rätt. Vilket år grundades FN? Uh, Viktor, uh, 45. Det är rätt. Till vilket landskap föddes Carl von Liné? I vilket landskap? Småland. Smaland. Det är rätt. Titanic som sades vara osänkbart sjönk till havets botten på sin djungfrufärd den 15 april 1912. Men vart var skeppet på väg någonstans? Viktor. Maria. New York. Det är York. rätt. Följdfråga. Vilken stad seglade Titanic ifrån på sin Eh. Uh. Det rätta svaret är Southampton. Och i vilken stad byggdes Titanic? Viktor. Kan det vara Portsmouth? Fel. Det rättesvärt är, är Belfast. Och det är en ljudfråga på I Köket som vi tar på en gång. Ska vi se? Jo. Hon matar sig lugn, hon villar på knappen på sin varmluftsung. Glöm vispar och slivar, här finns tips till tusen. Använd fingret, det gör susen, ja! Yeah! Uh, vilken tänd. Uh, after Dark med och när ni hör vi. Vilken känd tv-kok är, tv är det som Kristel Lindar, vi sjunger om här. Det rätta svaret är Tina Nordström, även känd som Matina. Och då kör vi en följdfråga. I vilket TV-program eh, på SVT blev eh, Tina Folklig? Det rätta svaret är mat. Ha Carl är eh, en av Islands största rätter, men vad är huvudingrediensen? Viktor, haj. Ja, det är rätt. Röttenhaj är rätt. I vilket, rätt. Eh, i vilket land uppfanns ostiven? Viktor, eh, Norge. Det är rätt. Lutfisk består av tovifisk som har lagts i lut, men vad är egentligen lut? Rätta svaret är vattenlösningar av basiska kemikalier. Hur många stjärnor kan en västervagn få som mest i den anvika Michelin-guiden? Viktor. Viktor. Tre. Det är rätt. Eh, från vilken världsdel kommer maträtten tagine? Maria, Asien. Det är fel. Viktor, Afrika Det är rätt Vilket djur äts traditionsenligt på mårtens afton? Viktor, gås Det är rätt Vad är mjöd? Viktor uh, Gäst honungsdryck Det är rätt Honungsvin är det som vi hade, men det, det är rätt för det mm. uh, Vilken typ av mjöl görs pasta på? Viktor, uh, Durum vetemjöl Det är rätt Ove Jakobsson var verksam inom flygfrakt och har en maträtt uppkallad efter sig. Vilken då? Maria Janssons restelse. Fel. Viktor, eh, flygande Jakob. Det är rätt. Vad är huvudsyftet med att göra ett vattenbad? Viktor, eh, för att smälta något under kontrollerade former. Det är rätt. Vad är bri, camembert och kommelier för sorts ost? Viktor... Eh, Mögelost. Det är, rätt. Det är rätt. Vad är poms duchess ett fina namn på? Det rätta svaret är ungskratinerad potatismos. Med Robin, den svenska stjärnskottet Som sjunger på engelska vi, Ni lyssnar på Det borde du veta här Och det har nått slutet här ändå Men innan vi tar och presenterar kvällens vinnare Känner du viktigt att det var någonting som du borde veta idag? Det så blir det väl alltid Men det, så länge jag inte har alla rätt Så är ju <här> saker jag inte vet Nej. Mm. Maria, känner du att det var var på knappen kanske. Mm. Kan var. Jag blev mer osäker när jag var så, här, så jag, bara, mm, jag borde väl veta att jag inte är så smart som jag tror att jag är kanske. <laughs> så ska vi inte uttrycka det. Eh, jo. <laughs> <laughs> Men klara. Ja. Eh, ja, kvällens vinnare. Med ett resultat på 22 poäng så vinner Viktor! Och Maria fick fyra poäng. Det är en stark att Absolut. från oss fyra. Ja, det är, jag vet inte riktigt hur vi ska fortsätta här. Nej. Vad, vad känner man egentligen? Det är näst sista ja. åttondelsfinalen här innan vi går vidare till kvartsfinalerna. Det ska bli spännande. Och nästa vecka så har vi Felix Svensson och Fredrik Termenius. Och med mig i studion så har inte dig tyvärr, Clara. För då är jag i Stockholm. Yes, oh. utan det är Ludvig Chilén som är tillbaka vid ja, anteckningsblocket. Jajamän, man sköter de här spakarna. Men ja, vi tackar helt enkelt för att ni lyssnar här på PTFM Studentradion 92,8 på Det borde du veta. Okej, <skratt> så.